Замилувавшись з нею, волин раптом посковзнувся на глиці і несподівано для себе, бо такого з ним просто ніколи раніше не траплялося, шубосну воду дівчини. З голосним зойком, покинувши прання, вона метнулася на берег і вже звідти озирнулася на озеро, згадавши про полишену на мітководді одежу. Волин випірнув на поверхню і став на дно. Води тут було трохи вище пояса, він дивився на берег на дівчину, що переляканими очима і собі вдивлялась у нього, і відчув, що негайно повинен зробити щось, аби позбавити дівчину цього переляку, який і досі метався у її очах, і лише потроху починав згасати, відколи вона. Побачила юного хлопця, що стояв у воді і дивився на неї. Гей, ти хто? Звідки ти взявся? Ти геть налякав мене. Чому в озеро так стрибнув, що я і не побачила звідки? Чого тобі треба? Уже дуже давно Волин не розмовляв ні з ким людською мовою. Усі розумілися у їхньому світі без слів. Подумане було як мовлене. А тут звучало, мова чулася, голос мовлене порушувало усю мовчанку лісу і тишу озера. Пошукав у своїх знаннях і побачив, що і він може так. «Не бійся!» – сказав він, дослухаючись до вимовлених звуків. «Не бійся, я нічого поганого тобі не вчиню!» Дівчина осміліла. «Але ще налягав мене? Звідки ти?» «Я тебе ніколи не бачила раніше. Я з того боку», – Іволин показав рукою на протилежний берег озера. «Я тут гуляв, і от упав в озеро, заснув на дереві і впав, бо він раптом збагнув, що дівчина вдягнена у людську одежу, у неї все тіло покрите, а він голий. Це може їй не сподобатись». «Виходь з озера», – сказала дівчина. «Чого ти там стоїш?» «Я не можу», – сказав Волину. «У мене загубилась одежа, на мені нічого нема». «Тебе обікрали? Украли твою одежу, поки ти купався? Тому ти і сховався на дереві. Ну і ну, слухай, візьми хоч рушника та закутайся і велася з води, бо замерзнеш». Її звали Алеа. П'ять родин приїхали селитися сюди, а згодом... Прибудуть іще десять. Майже ціле село перебирається на нове місце. В кожному разі ті, хто хоче тихо жити у лісі, бо стоїть їхнє велике село на дорозі, у світі бояють війни, товчуться ненаситні збройні ватаги, снуючи туди й сюди. Люди вже знемогли від цих бід. Переказували старі, що крухатися на захід, є місцина, де великі, чисті озера, гарна дичина, тиша і благодать. Працюй і живи. Отак, от зібралися найсміливіші і з родинами поїхати, з усім начинням, з майном і худобою. Ось у неї ручний маленький возик, вона привезла сюди цілу гору одежі для прання. Мати загадала усе сьогодні випрати. Волин сказав, що ловить рибу, бо живе з братом, старшим за нього, що батьків, не пригадує, давно померли. Він говорив, трохи запинаючись. Вона сама здогадувалась, які мають бути відповіді. А він дивився на неї, і щось зовсім невідоме почало тоненько цівочко пробувати багатолітній шар його холодного буття у Підводному та лісовому світі знову ставало приємно і тоскно водночас, бо все, що говорив він, випливало з її слів. Він нічого не міг сказати про те, як живе, бо його справжнє життя було великою таїною. А як живуть люди, він нічого не знав. Колись давно він щось таке міг би і пригадати, але через тов, що літ він. Сплутав усе в один вузл, і він не пам'ятав, що було раніше, тільки він був людиною, коли був тоді, як жив, як взагалі живуть люди. Нічого він такого не знав, і зараз уперше зустрівся з людиною і такою гарною, і такою юною, і такою, але почала збиратись додому. Він сказав, що також піде в інший бік. Йому б далеко. Дивились, бо колись ще зустрінуться тут, на озрі. Коли Лея пішла, Волин дивився їй у слід якусь мить, а потім збагнув, що варто зараз зробити, і витворив їй охоронне коло із своєї сили і Послав навздогін, та раптом стало важко, аж заболіло йому, і він зіщулився. Все в його охоронне коло вдарила чиясь неприязна воля, як отруєна стріла, не торкнулась дівчини, але поранила його самого.